Ma keresem a Máté 5-öt, tehát ebből már tudhatjátok, hogy bakás lista van, vasárnapi lelki hadviselés, azért, hogy esetleg az utolsó szavunk ne az legyen, hogy bősike, hanem az Uram Jézus Krisztus, és akkor bejutunk a mennyeknek országába, vagy nem tudom, hogy hogy van a lényeg, hogy keresem a, mit akarok olvasni a Máté 5-1-12 azért keresem, hogy pontosan olvasom, mert egyébként azt tudom, Ugye ez a hegyi beszéd és a nyolc boldogság. Ugye az, amit annyira szellemesen csináltak meg a Brian életében, a Monty Pythonék, ahol, akkor Krisztus beszél fönn a hegyen, és hát lent a, a hegy lábánál már, alig lehet hallani, hogy mit mond, mert nem volt rendes a a hangosítás, csak a boldogok, a sajtkészítők kicsodák, a sajtkészítők, tehát ez a, ez a rész fog szerepelni most, Természetesen most a, nem a Monty Python féle vicces változatát fogom én ki kihangsúlyozni, elemezni, hanem valami mást. Most krimiként fogom fel a Bibliát, és keresem a, a gyilkosokat és az áldozatokat, és ezen belül van egy beszéd, ez a hegyi beszéd az, amikor... Valamit mond Krisztus, biztos, hogy fontos, már mutatja az is, hogyha Monty Python földolgozta, akkor euh, még a humor területére is eljutott, de az biztos, hogy, hogy valami olyasmit közöl velünk, amit idéznek, idéznek, de hát, na majd mindjárt belemegyek, most. A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát, így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelidek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is írgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újonjatok, mert nagy lesz, amennybe a jutalmatok. Így üldözték előttetek a profétákat is. Hát az első döbbenetes dolog, hogy hát megint ilyen abszurd módon beszél. Mi van? Ki a boldog, aki szegény, aki szomorú, aki szelíd? Hát figyelj, a szomszédon szerint pofán is vágták, mondom, most szerik tovább szomorúnak lenni, a, a, a, a, mert majd úgyis megvigasztalnak minket. Tehát csupa, a retten, a, a, a, akik éhezik és szomjazák az igazságot. Például Szokratész. Jó, meg is dögölt. Az az igazság. Azért kicsit, mert éhezte, hogy most mi az igazság. A, az írgalmasok? Hát az írgalmasok, hát figyeljünk, gazdag emberek között, írgalmas nem is látok. Tehát akkor ez nem a gazdagok rosszul, hanem valami nem is tudom. A leszekről, akik adnak a vodkás üvegükből a, a párjuknak a, a, a falat, alatt. Vagy kik az írgalmasok? És azt állítja ráadásul ezekről, hogy boldogok, e, e, nyilvánvalóan egy szemléletmód váltást közölt Jézus arra vonatkozólag, hogy Isten mit tart, és megint visszatérek, amit már. Hetek óta nyomban az arcotokba hogy lehet, hogy Isten kicsi. Az, amit mondtam, hogy a kvantumfizika és a teológia is, és ez a példa is azt mutatja, hogy Isten egészen más, más szemléletmód, látásmód kell hozzá, hogy megértsük őt, például nála kik a boldogok. És euh, mondom ezt olyanoknak, akik mondjuk becsületesen munkájuk béréből élnek nap mint nap, fú, barátaim, tudom mi a kizsákmányolás és az igazságtalanság például dolgozni ebben a világban. És mégis van valami boldogság abban, hogy az ember ilyen nyomorult módon él munkával. figyeltek akik nagyon gazdók, azok nem dolgoznak, most komolyan, azok másból van pénzük, nem a munkából. Például, ha nagyon szerencsés arisztokrata köcsögről van szó, akkor életjáradéka van. És akkor vagy befektet, vagy elad, vagy cserél, vagy a, az elad, cserél már munkának tekinteném, de azért általában és, és ebbe beletörődni és így élni, a, a, a lélekben szegények, hát Istenem, vágyódhatna Toszkánába, hogy ott ö, ö, borozni a fa alatt, de lehetséges hogy ki kell menni megkapálni a, a határt. Miének is van egy nagyon szép képe az imádkozó parasztokról. Valami más boldog, sem más mérce van itt. Tehát ne, halál komolyan nem a celebek a legboldogabbak a mennyeknek országában. Akármilyen jó a sminka, háttérzene és bármi. Tehát más emberképről van szó, és ez bejelenti uh, Jézus a hegyen. A zidó hagyományokkal megint ellentétesen pofázik, egyrésztől, de ugye, majd valahogy le kell nyeletetni a békát, hogy Isten mindenkihez szól, és ezen belül uh, ez egy, úgy érzem, egy ilyen belső stratégiai kommandós támadás volt, amelyben Közli, hogy a, a, a kialakult emberkép, istenkép, az nem igazán jó, és mondok új ö, ö, szemszögeket. És <gül> higgyétek el a felszabítás teológiának azért lett pápája, mert itt mindig is szerepelt a szegények, és a szegények kérdését, ha nem veszítjük el a történelem során, akkor ö, valamilyen értemben meg is lehet nyerni az biztos, hogy Isten nem fog elfeledkezni a szegényekről. És ez, ez a nyolc boldogság a hegyi beszédben például kimondattatik. Csiában van egy tanítóhivatal ezer éven át, nem lehet a hegyi beszéd jelentését megszüntetni 2015-ben sem. Ez vicces, de ettől hívják ezt. Isteni igének! Na, milyen zene legyen, kérte ezt a fiatal kollégám, aki, aki, hát legyen persze angyalok, Lauri Anderson persze. Iruzagy. Summer of 82 You had that rusty old car And me I had nothing better to do You picked me up We hit the road Baby me and you We shot out of town Driving fast and hard Leaving our greasy skid marks In people's backyards We were going nowhere Just driving around We were going in circles And me, I was just hanging on Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's our heaven. Listen. never be honest, like I'm in it for the thrill, like I never loved anyone, and I never will. in circles, just circling around, and if I open my mouth now, I'll fall to Igen, igen, igen, igen, igen, ez egy nagyon kemény világ, bakás lista van, és a lista élén, Gábor ül. De nekem a mániám mi a telefonszámunk? Mondod el, mondjam. A, a, a, annyira szennyis, vagy 0670 93 00 Illetve a Facebook pedig a Halló Itt Vagyunk oldalon um, mondjuk, hogy invitálja a hallgatókat arra, hogy neked kérdéseket, bármitet fogalmazzanak Bármit. meg. Ja. Ja, ja, ja, ja. Téged, mert ja, hogy ja. ten élő aktuális ja, ja. Bűsort, műsort szoktál ja. szervezni és prezentálni, mi nyomott a legjobban az elmúlt 160, hát 6 órá, 166 órában? 166 órában, mert hát 168 órával ezelőtt kezdődött a, azt, a múlt ami azt, Az, ami legjobban nyomott, az nem úgy, úgy azonos a hírekkel a, a nem, nagy... nem baj, nem baj hát, hogyha te a hallgatók lelkét az éteren át Az én az azért, mert érint, mint civilt nem tetszik, hogy a, a Viktor Soros Györgyöt határozta meg a, a főellenségnek és a Soros Györgyel kapcsolatos civil szervezeteket tehát a, a ez nyomasztó Miért kell állandóan belső ellenség után, után kutatni, azt föl nem foghatom. Érted, a, a, hát a végtelenül élvezhető a, a Simicska háború, hm. azt, azt inkább élvezem. Igazából olyan vagyok, hogy tét nélkül fogadhatok helyrebe befutóra és úgy látom, hogy Simicskáik a hétvégén igazoltak egy csatárt, és nem, nem nincs lefutva uh -huh. nincs lefutva mert bár kétségtelen hogy anyagilag nem lehet az állammal szemben húgyozni de hadd mondjuk meg hogy a jog felfüggeszti az időt gondolod, a, gondolod a, a, arra tehát hogy a GVH hiába mondta amit mond hát figyelj ő mondott valamit az érdekes most, most egy német bíróságon történik egy cégbejegyzés Mondhatod azt, hogy a német bíróság nem bíróság, meg nem független, de hát nagyon hülyén fognak rádnézni a világba. Na most, ha, hát ha attól függ, tehát például akkor, hogy is mondjam, akkor nem, a, akkor nem a vajnái. Na, és mi a véleményed? Hát, érte, hát akkor, akkor nem a vajnái. És a, egy, kettő, ez alatt tönkre megy a TV2, nézettsége, szellemileg, meg mindenhol. Akkor pedig már tényleg nem érdemes megverni a vajnáéknak. Fúha! Mi a legszélsőségesebb, agyamentebb összeesküvés elmélet, ami neked megfogalmazódik a fejedben ezzel az egész ügyjel kapcsolatban? Hát, hogy a nagymester, a Darth Vader, Simicska, lényegében nem tartalom szolgáltatni akar, hanem törli a rendszer egy mezőjét. Ez lenne a, a legokosabb és a leggonosabb, majdnem kivéthetetlen, mert annyi ereje viszont van, uh -huh. hogy ezt megcsinálja. Tehát amikor az osztrák vevő nagyon régen megveszi a szolnoki papírgyárat, mindenki örül, de nem azért, hogy gyártsanak, hanem hogy a másik gyára mellől a konkurenciát. Hát de, talán nem is a hírtévém mellő ritkítja, hanem a közbeszéd tematizálásában, a média háborúban kié az, hogy miről beszél néni, abban ő azért a súlyoská, tehát az az, az MTVA, ami elfelejtete Colin Bell hírét lehozni, tudod, az azért, hogy is mondjam, már rég nem számít. Tehát a, aki a hírversenyben netán az MTVA, vagy a MTV-vel kezdi az olvasást, hát az butuska. Az, az nem érti a dolgoknak a lényegét, ezek nem ö, na mindegy. Tehát azért mondom, hogy az már nem botrány botrányos, hogy egy közszogáti televízió ilyet enged meg magának de ez már, én, én már nem tudok ezen mit kezdeni ez hülyeség viszont ö, ö, az nem hogy ö, a, a, az állam ne, nem tudta kivitelezni azt a szándékát pedig kitömték a vajnát rendesen hogy megszerezzenek egy populáris televízió hű ez kudarc ezt ez kudart! Kudart! Nem, ez, ennek szerintem. Nem tudom, a következő, nem vagyok politológus, de ennek biztos következményei vannak, abban lecseréli az alsogatjányát, vagy valami. Tehát a, a, a, nem tudta bezárni a média felületeket sehogy sem barátunk Viktor. Pedig. Bezárta, azt mutatja, hogy a colin Bell egyik, ugye ő konkrétan kifogásolta a dolgokat. Tehát nem arról volt szó, hogy most Navildikó azt tanuljon meg angolul, hanem hogy, hogy a média szabadsága az, az valóban rendkívül ellenőrzött, korlátozott, és ebben, a csat, ebben az esetben, amikor a külföldje ezt a médiát nem tartja szabadnak, ilyen módon el a TV2-t, hogy mondjuk eltűnik a, a képernyőről. Gondol, de nagyon érdekes. Mindenki szopott. A nézők szoptak, a politikai pártok szoptak, a Simicska szopott és a kormány is szopt. ez Erre mondja azt Jean-Paul hogy ez van igazi, irracionális, antinomikus őrület. TV2-t eltüntetni, ha ez lenne, vagy lett volna a szándék, és én tele, hogy, hogy szélsőséges szersős, szenárió, vagy pedig ugye fogalmazódott meg a fejedben, ha mégiscsak ez lett volna, hát akkor az nem tűnik taktikusnak, ha abból indulunk ki, hogy nem feltétlenül a kormánypárti a hirtévé, nem feltétlenül az az RTL klub, ugye ezt csak kénytelenek vagyunk kimondani, mert mégiscsak így hívják ezeket a csatornákat, tehát azok közül, hogyha szűnik érted a gondolatmenetet, hogyha szűnik az De a viszony. Amik... a bulvár miatt kellett ez. A bulvár, a hajdú Péter jelenti a bulvárt az, amin belül a választókhoz tudnak szólni. Ne, a, a, a, a... Jó, értem, értem kellene, hogy kell ezért ki, ha én nekem lenne így a birodalmam, kéne a csatorna, bulvár. Igen, én is azt mondám, hogy az kell, gyerekek. Az kell a tudhoz És nem elég a, az MTVA, mert nincs nézettsége. Tehát én, én értem, hogy minden ideológia, de hát a, amikor az ember otthon dönt, hogy mit nézel, te szoktad nézni az mtva t Kérlek, szépen szoktad? Van egy... Kapcsoltál már rá? A hármas és ötös közötti sorszámmal illetett új csatorna, ahol az jellemzően sport, kizárólás... Sor... Na, azt szoktam azért. De... De az, az persze a sportcsatornát, de most az én a fő, nemzeti fő nemzeti főcsatorna. Az mindig any, annyi ideig, a, a, ameddig van egy olyan műsora, a, a, a, a gondoltakásnak, ahol én nagyon jól szórakozom, de más nem szoktam nézni. Azt én, hát én azt tudod miért? Mert a nép is ugyanígy tesz. Igen. Ezért nem működik, az is így nyilvánvalóan kellett nekik. Ja, illetve még szoktam nézni, hogy pontosabban vagyok rajta, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, amikor hát a legtöbb távirányító az ugye úgy működik, hogy meg nem is szokták tudni az emberek azért a távirányító segítségével hányas csatornára kapcsolnak, hanem mindig ugye léptetnek. Na hát igen. annyit szoktam én ugye az egyesen, kettesen, vagy legalábbis az egyesen tartóztatni, még is. az átlége. Egyszer voltunk Hollandiában, egy nagy társaság egyébként ugye, amit, amit, amit, karunkkal És úgy kaptunk szállást, hogy hát viszonylag mívós volt a szálloda, és amikor hát nagyon-nagyon pénztelen kis egyetemi mm. kórus volt a miénk, szerintem most is pénztelen, csak már nem egyetemi, másképp hívják, kell, utaznánk kell csekkolunk, és hát rengeteg szobánál föl volt tüntetve, hogy na jó, mik az extrák, és a pornó csatornákért fel akartak a hollandok számolni. Miért? Hát ugyanezért kiderült, hogy arra a töredik másodpercre is felszámítottak, amíg átléptük azt a két három 4 csatornát, mert átugrani nem lehet. Na, így vagyok én az átad, ugye. Én is ezeketem a emiatt csak azt mondom neked, hogy... Ezek szerintem tököte ilyen célcsoport voltál? Nem, én is csak kattintottam. Csak mondom, hogy nincsen jelentősége a a, annak, hogy a, a na mindegy a, a, nem tudom, holt Colin Bell asszonynál tartottunk, aki e, másrészt, ugye továbbra is állítja a korrupciót ami hát azért, mert Ildiko asszonyt hátérbe vontuk, meg gondolom és tálas, doktor tálas lett a ha, ha, ha. Jaj, bocsánat, nem szabad kiszabad nevetni, ki nevetni a navelnökét? De nem is így hívják, úgyhogy így aztán ki lehet. Így, így akkor ki lehet, jó. Vagy, jó, akkor a, ez, ez jó. kódolva volt. Nem, hát figyelj, ez, tényleg mi, mi addig a pillanatig nem fogják nagyon komolyan venni a magyar gazdaságot, amíg azt mondja ez az asszony, hogy rossz tapasztalataik vannak amerikai. De, de, de nem az első számú probléma, és az olvasói, a hallgatói bejelzésekből is ez jön át, igen. kérdezlek én, hogy neked milyen véleményed ugye, aki előszörben értes, értes is hozzán nem úgy, mint én. Nem, Tehát viszem, de... nem az első számú probléma, hogy nem verték nagy dobra, ugye, az állami csatornákban, hanem az, hogy amikor végül is már kénytelen volt reagálni a, a kormányzat, illetve a vonatkozó tárca és annak a feje. Ja, hogy hülyeségeket beszéltek. Az Akkor... az a rossz munkaerő. Az, az, figyelj, itt, itt, itt gyorsan hallottuk, hogy nem az Európai Unió az Egyesült Államok, úgyhogy akkor az őket képviselő idealkrétát követ az gyakorlatilag nem. Jó, is de ez a Jó, értem, figyelj, amikor ezeket nyomják, az nagyon szomorú, tehát azért sokkal professzionálisabb szakembergárdát várnál az ember, de hát gyors talpalonkon keresztül ment, politikai lojalitáson keresztülment emberek kb. szellemileg így ezt bírják összerakni. Tehát a, ami, amikor egy beszédnek az a címe, hogy amerikai-magyar kapcsolatok. Figyelj, ha én szerkesztő vagyok, de ilyen egészen haszopó szerkesztő vagyok, érted? Sejtem róla, hogy ez a magyar-amerikai kapcsolatokról fog szólni. Tudod miért? Mert a címbe ezek az amerikak több pontosan meghatározták. Hát a, a, a nő, aki, hát egyrészt. Ugye ennél súlyosabb dolgot is látott, mint az ország. Látott egy tévécsatornát, meg egy szappanoperasót, azt elvezette, ezt a szappanoperát is átlátja a magyar szappanoperát is, és, és, és ugye elakadt az, a, a, amit a, kol, a, a Good Friend mm. okozott, ugye Bechüfolt, mert egy ilyen Szíriából ide támadt vagy diplomatával szembe ment a, a, a nagy a Aniko asszony, de utána csend lett. Hát már azért is kíváncsi lennék, hogy mi Amerika véleménye. Érted, hogy idiótaság azt mondani, hogy azt gondolták, az volt az első, hogy azt gondolták, hogy nem lesz fontos megfelelően alakult <köhö> uh, huh a, a, a kettőnk beszélgetése, mert huh éppen ez következett igazad van húha, huh de hát most akárhogy is Szalpan Opera vagy mit tudom én, is volt talán ez a úgy de hát <suk> soha a nem azt kell tekinteni ahogy és aki, azt, hogy ahogy azt kell tekinteni, de aki mondja, hanem nem azzal kell tisztában lenni, hogy még a good friend, tehát kvázi az elődje, mert a hivatal betöltése szempontjával a good friend elődje volt, még ha nem is volt követi rangban, um, tehát az gutfen tejendőit mondani valóját is, meg a ugyanon kénevezett nagykövetnek a tejendőit és mondani, és nem ő maga szabályozza, hanem a háttérből maga a külügyminisztérium. Hát, hát az Amerika beszél ilyenkor, de gondolom, ezt minden hülye gyerek tudja, de hogy nem. hiába van szőke arca, az a szőke arc most Amerika. De, hát ezt tudni kell, azért mondom, hogy az MTV védekezés, vagy ahogy ennek a, MT, mindegy, hogy hívják, az nevetség és ha tényleg ne foglalkozunk, tényleg van egy szint, aminek már nem kell a, a kollégákkal foglalkozni, például, hogy milyen magyarázatod, arra vonatkozólag, hogy 14-16 órával később adta az első hírt talán. Ja, hát, Valami, ezt most nem. Mindegy, az nem orga, a, a, a, a és azt is úgy, azt is úgy, hogy a cáfolatot adta, a szíjjártott cáfolatot. Most érted? Hát mindenki egyes. De én nem tisztelem ezeket a kollégákat, ne haragudj, úgy, úgy is mondhatnám, hogy hát ezeknek valahogy egyszer majd bűnhődniük kéne, ezeknek a kollégáknak, de most nem akarok a médiában háborút hirdetni, mert vasárnap van. Aha, de lesztenek a műsornak is szeretnése van. Is. Most de... mindjárt olvasunk egyet, adjunk egy kis vasárnapi zenét gyűlölet hullámok helyett. Did She... oh. I was she pushed your shirt on my chair your shirt on my chair, chair. On my chair. I'll be with you I'll be Most megpróbálok olvasni, bár ilyen háború sötétség van a stúdióban. Miért nem baj, hogy a világ is benne az ember elpusztul? Első látásra maga farkán busuló bölcseleti kérdésnek tűnik, de nem az, konkrét tények alapján bebizonyítom. Kétségtelen, hogy a tudósok is gyanakodnak arra, hogy az emberiség végét saját elbutulásra jelenti majd, vagyis, hogy képtelenek leszünk azokat a problémákat megoldani, amik ránk várnak. Például, ha a vízhiány a legégető problémá ma a földgolyón, nem segít rajtunk semmit, ha növeljük a jövőben az instant alapú ügyítők gyártását és forgalmazását. Kétségtelen az is, hogy a vallási szövegek, például jelenések könyve is tartalmaznak jóslatokat, miszerint a történelem végén fura figurák jelennek meg a zeniten. Ez akkor jutott eszembe, amikor láttam azt a fotót, amit Ukrajnában fixáltak, csubakka letartóztatásakor. Csubakka előállítása jogszerű volt, mert az űrbéli majomember nem igazolta magát a rendőröknek, sőt, a kényszer intézkedéseknek is ellenállt a karján viselt vastag szőrbundával. De Ukrajnán nem lepődtem meg. Ez az az ország, ahol a foci történő rasszista megmozdulásoknak úgy próbálják meg az elejét venni, hogy külön szektor zárnak le a fekete szúrkolóknak. Még szerencse, hogy a fekete bőrű csubakkák igazoltatása a lezárt zónában még évekig várat magára. Van a hülyeségnél ennél rosszabb is, Irán régebben Perzsia a művészetek bölcsője volt, de annyira a múlt homályába veszik, hogy nincs mit csodálkozni azon, a két költőnek is kiosztottak 10 és kilenc évet, s nem azért, mert koccon a hexameter. Nem tudom, hogy a magyar líra javulna-e, ha El Simon László egy bök előzetes kapna a Gyorskosi utcában. Csak a kérdés költői. Azt mégis túlzásnak éreztem, hogy mellékbüntetésként 99 korbácsütést is elszenvedtek az iráni művészek, mert kezet fogtak nőkkel. Sőt, én nem nézem le a nők kezét, de néha mást is szeretnék megfogni. Persze lehet, hogy azt szabad a csadora alatt. Donát Tászk, aki mindenhez ért, mint Orgyán doktor, az arab divat követője a csadót, amúgy is a szabadság szimbólumának tartja, mert az alatt nem kell sminkelni. Gondolom ez a kendőzetlen igazság, ami szép is. A legdurvább mégis egy közép-európai kisországban történt. Tálai vagy tálas, nem tudom, államtitkár, aki jelmezés vastag szőrzet nélkül is a bolygóközi lényekes speciális típusa nem szerette, ha pogácsa evés közben fotózzák. A médiát a NAV új elnökének szolgái még meg is fenyegették. Van adószámotok, fiúk? Holott a pogácsa evés szép, régi, magyaros szokás. Ez ügyben alapmű Örkény István egy percesekéből az, ahol a pogácsa mérgez. De hadd háborodjak fel a szabadság jokán, Mi az, hogy egy pogácsa elmajszolása nem tartozik a közügyek közé? Oké, okay, mostanság az idegennyel tudása nem közügy, a NAV elnökéről beszélünk, de a funkcionárius testi jellemzőinek megőrzése mindenképp az, egy sovány tálas tálai, sokkal szomorúbb lehetőség a jövőre nézve, mint egy hóri miniszterelnök újra választása az ország élére. Gondoljatok bele, vagy mégsem. Lauri, Lauri, Lauri. Daddy Daddy, it was just like you said Now that the living outnumber the dead. say Én, én, ami megdöbbentem, ez az OTP részének eladása. Teljesen kívülállóként, ugye nulla részvényed van? Nem, ugye hitelem van az OTP-nél, tehát algódom a, a cél az üzletpartnerem miatt, Agódom, mint állampolgár is, de hogy, hogy 75 milliárd folyt be, ugye nem sikerültően marha jól eladni, hanem, hanem hogy, hogy ezeket ilyen borzalmas dolgokra körtik. Na Ó, ezt a ez lehet valóan mondani hogy félhivatalosan hát, fél hát, hát, miért a hír, Az állami lovarda a várban 1,4 milliárddal, az nem olyan sok, de azért nem tudom, égetően szükségesen most ez az állami lovarda a várban, nem tudom. Nem tudom megítélni, mert hülye magyar vagyok. Akkor a Hungaroringre 10 milliárd, mondjuk az Eccleston-t, azt megértem, én vele nem lennék rosszba. Érte, beszorít a sarokba. És akkor a többi stadionra menne. És még labdarúgó stadionra? Nem, szerintem. Vagy ilyen most A, a, a, a, a Viz vizes sport? A, nem, kivágja a nagy IC-t a, a Viktor a stadionnal, szerintem. Ja. Nem, hát nem, az azt, a, a, azt mondta a dalstó, mi csak bene pereljen, mert tudod, hogy milyen, hogy azt külön lehívta azt a pénzt. Ezt mondta egyszer a médiában, hogy senkinek nem lezgett a feje, de, hogy az nincs benne a stadion építési keretben, mert az külön lehívta. Ezt ment tovább a műsor, én meg ott álltam a vajaskenyérel a kezembe, és néztem ki a fejemből, hogy jól hallottam, amit hallottam, és közétek igaz, és tak, akkor így nem de lehet van, aki külön lehívhat. <gül> <té> Kicsi azt mondta, hogy én azt külön lehívtam az MTK-nak megvan a pénze valószínűleg a Népstadion mit tudom én, de érted ezért bedobni az OTP-t nekem az szerintem egy és szerencsés döntésem volt annak idején, amikor lehívtalak téged ide műsort <gül> Jó abból ne legyen akkor a bajunk jó. meg a jó, csak az, az, étt, az állami volt, érted jó, oké, okay. tehát nem uh, tudom, nem fontos az állam, meddig mindig van fontos. De az fontos is örömne, figyelj, lássuk benne a szépet, annyiszor mondom, a dori az előző sárban, meg gyakran nálad is, Dudinál, amikor ugye Igen. szintén beültet magam elé, mert le vagyok híva, ott szoktam, ott én szoktam lenni a rossz rendőr, vagyis a szkeptikus, ugye, van egy Igen. ilyen, hogy mondjam, uniformisan. A... Nálad meg, hogy legyek én az, aki a, jossz... Telet, a, a, meg, a jó jól híreket is. Álnaiv, jó rendőr. Jó. Szóval, hogy legalább tudjuk. Azért kérdeztem, ugye. hogy hivatalosan, vagy félhivatalosan ezek szerint akkor történt bejelentés, kommuniké, hogy ez a 75 milliárd, ez erre lesz majd talán elköltve? Nem. Pántikázva van? Nem, hát, hát ugye ha azt meg lehetne csinálni, amit a, a németek csinálnak, kézzel, hogy ők minden évben... Megszokták nyerni a Meg Egy, meg. és a másik, hogy megjelentetik, hogy az adót mire költötték uh -huh. a sajtóban. Uh -huh. Tök fontosnak, kézzel? Hát náluk ilyen nincs, nem lehet tudni, hát valószínű. Lehetne, az érdekes, hogy lehetne, és volt is hát ilyen ne. kezdeményezés, és uh, bizonyos adónemek tekintetében, megint én vagyok akkor, ugye mm. a jó hírnek a hozója és a provokatőre, uh, bizony de Tovább, de hát, hát csak azt mondom, hogy, hogy figyelj, központi pénzbeszedés elosztás van. Hát ö, ö, el tudod azt képzelni, hogy a, a, a, a tudománykutatás fejlesztésre fogják fordítani az uh -huh. OTP, szerzett pénzt. Most nézd a szemembe, el tudod azt hinni. Hát ha nem tudod, akkor mondd azt, hogy nem tud elhinni, de jó lenne. Nem az oktatásba fej, figyelj, ha, ha komoly felelőssége érzettel bírnának, akkor a nyilvánvalóan az oktatásba kéne fejet a pénz nagy részét tenni, nem teszik. Én úgy látom egyáltalán nem ilyen típusú összeszerelő ország. Na most bajban a lesz, mert hú, vonok egy párhuzamot, <gül> ott van ugye a Magyar Nemzeti Bank, amelyik a költségvetésének egy jelentős részét fordította, és megint fordítja oktatásra, hiszen ezt a bizonyos koncepciót, és nem tudom pontosan most így együltő a megfogalmazni, hogy mit, de oktatásra, képzésre Uh, igenis, nagyon sokat költ. Az más kérdés, hogy van-e valójában szükség. Uh... A Matolcsi-féle uh, közgazdaságra gondolok? Erre gondolok, mert. De, de a hallgatót ne csapd be. A Matolcsi-féle, most lefordítom oroszul így Tehát azt mondod, hogy, hogy figyelj, a, a, szerintem az kidobott pénz. Azt, azt nem mondhatod, hogy az a, a magyar szellemi tőke minőségének emelésére szolgált. Nem, tényleg nem mondom, csak Ezt azt nem mondom, mondhatod. hogy Nem, mondhatod. Ha te azt bőlem, hogy az lehet-e az. azt, hogy a költségvetés az imodon hogy mondjam, ölünk, ölünkbe pottyan 75 milliárdot jobb lenne kutatásra és oktatásra költeni, akkor van példa arra, hogy mégiscsak ugye a központi költségvetés elemének számító MMB költségvetésének egy szelete az oktatás. Okay, hát amikor, amikor a politika nem erős, mert biztonságos helyzetben van, az Orbán elvileg igen, tehetne ilyen döntéseket, jó döntéseket is hozhatna, amelyben ezt a pénzt mondjuk nem állami lovardára, hanem mondjuk élő emberekre költi, de valószínű a politikát finanszírozni kerül nagyon sokba. <gül> Tehát, hogy újra lovas nemzet legyünk, az egy fontosabb ideológiai kérdés, mint az, hogy több jó matematikusunk legyen. És így van az, hogy a fiatal tudóság nagy része az már lepattant, vagy le lelépett, aki még van, az külföldi ösztöndiakból tengeti az életét. Nem, nem, nem, nem állunk jól. Tehát a, a szemléletmódot kéne váltani, mint a nyolc boldogság a veszéd esetében, de pont ő, úgy tudom, hogy éppen az erős képzés irányába tolódik a, az oktatás. Van jó hír is minden öt percben, mert eddig már igen. volt kettő, de ez igazi jó hír, hogy hallottad, talán talán, talán mai híre mindenképpen hétvégi, hogy, hogy pár napra a benszülöttek visszafoglalták igen. Ez Az, az, az, az, nagyon, igen. az, nagyon jó, az jó volt az olyan, hogy már régóta kijár nekik ez az ünnep szerintem. Láttad érdekes... a fotókat? láttam, a igen, igen, voltam. egész véletlen a szépségversenyről, mint olimpiai ágról szóló fotókat és azért megnéztem, úgy igen. átlapoztam nem úgy lapoztam át rajtuk, mint azokon a bizonyos csatornákon a, a, a, a táviránytóval uh, tudsz egy-két uh, sportágat vagy, vagy disciplinát mondani, ami szerepel ezen a benszörött olimpián? Hát ugye természetesen az íjjászat mert azért ezek vadászó törzsek az volt az érdekes, hogy Új-Zélandról is jöttek, tehát uh -huh. Olyan törzsek jelentek meg ezen az olimpiának, akiknek valamiféle természetes kötődésük van a saját ősei civilizációjukhoz, tehát autentikusnak láttam volt azt a tömeget. Kötélhúzás, öregem. Kötélhúzás volt. Visszahozta a, a kuberten báró hm. szellemiségét abban az értelemben, hogy a, a vetélkedés, és már nem a, a vadon, meg a drogpiac, hogy kifog, száz méteren fél lábbal gyorsabban futni, de nem, nagyon volt. Hát de lehetett is látni az arcokon, hogy figyelj, én ott láttam olyan szépen kifestett férfit, hogy fú, nagyon ijesztően nézett ki. Egy gyerekkoromban én is szerettem volna ilyen ijesztően kinézni, mint ahogy ők kinéztek ott. Nagyon. A ijászat volt, kötérhúzás volt, bármi mi volt. Volt, smokizás. Smoky, igen. Meg szépségvesen, Ez szóval tényleg szépségvesen. smoky talán győztem volna. <gül> én tolom Érted, a, a dohányt vagy a nem tudom, mit füstölnek Mindig veszélyes egy indián pipájába beleszívni, ezt nagyon ezt jobb, hogy ezt tőlem megtanulod Te indiánosztálcsat a másikra? Nem, nem, nem, nem, mert én kavbolyok közé tartoztam. Aha. Én az ellenség voltam Jó, de hát azért el dohány itt is, ott is Hát igen, csak mondom, hogy, hogy a, a, én ez az ostoba, a biliakörjök, amerikai hmm. mitosz ö, Fiatal valahogy ehhez kötődtem, de figyelj Valahogy a, a, a lehet, hogy azért is szeretem a demokráciát, mert ö, meg a fegyverviselési engedélyem sincs, ö, de azért pusztakezes harcosnak tartom magam. Földharcos vagyok, kicsim írtam egy ilyen című könyvet is. A telefonszámunk 0670 93 00995, és hát nézzük meg, hát a hírekben benne van az a benszülött olimpia, vagy nem? Vagy nincs. drowning or falling asleep, you get turned around. Down to the bottom All the way to the bottom Rapture of the Take me with you. Oh, take me as I am. We're going down to the bottom, all the way to the bottom. We get turned around. And there is another world spinning inside of this one. We're going down to the bottom of There is another world spinning inside of this. World. Wow, wow wow édes itt és Pussi. pussi itt vagy? Para, para, Kovács Imre. Dugva. Na, itt vagy, jó van, jó Most van. Most itt vagyok. Jó van, figyelj. Kezdjük a legfontosabb híre Kész te? Hagyj, csak. alig egész nap arra vártam. Úgy néz ki, úgy néz ki, hogy a kutya túl fogja élni az embert is. Mondok példát rá. Jó. Észak-Amerikában egy új farkas kutya, látod, már elrontott. Hát ez faj. Bocs. Tehát fai. egy farkas, farkas faj hibridje alakult ki, amely eszi a zöldséget is, a húst is, és mikor átmegy az utcán, körülnéz az, tudtam, hogy tudod. Így van. én úgy örültem tehát érted ha azt mondják, a kutya kinézte az embert hogy talán vele túléli ezt a, ezt a tudod darwinizmust és... itt egy picit az örömödet azért csorbítanám Miért? mert ez az újfaj elsősorban a farkas és préri farkas keveréke amelyik kutyaként tud működni és nagyon kevés kutyagén állomány van benne. Oh, de a kutyák persze túl minket, csak én azt egyre örülök, hogy megjelennek ezek a fajok, Ugye ez nyilvánvaló volt, csak nem tudtam, hogy van-e annyi idejük, amelyek alkalmazkodnak ahhoz, hogy én minden területet elfoglalunk. Tehát én úgy gondolom, hogy uh -huh. ideje volt. Én jobban szeretem volna valami nagyobb testű ragadozó alkalmazkodik, én farkasokat szerettem, te miért nem pártolódik. De azok el? még nem fogják nagy mennyiségbe elpusztítani az embereket. Ja, hogy ő én még ezt... egy, csak ez egy, még lesz egy másik mutáns. Hát én azt szeretném, hogyha valami olyan mutáns jön létre, amit nem csak, hogy át kell a zöldön a kereszteződésben, de álszerzza is magát embernek, és meg ezt mindenkit, kivel találkozik. Aha. Figyelj, nem lehetetlen, képzeld, a német kormány azt szeretné, hogyha az állam fizetné az orvosi marihuána használatát a betegek helyett? Sőt, konkrétan ez azért egyébként, mert hogy szeretnék ugye a termelést is lehet hatáskörükbe vonni. Tehát itt egyfajta, hogy is mondjam, egy szocialista irányt vett a német kormányzás. A német fű olyan lesz, mint a Mercedes? É, valószínűleg igen. De, de tudod, hogy ez olyan mindig, hogy a, ugye, ilyen túlzőtön kiszámítható lesz valószínűleg. Tehát az ilyen uh -huh. elszállások, mint az egysókos bogotai hernyó, vagy a, vagy a rotterdami fekete, azok nem, nem a német nem enged meg ilyeneket. Tehát nagyon kiszámítható, nagyon stabil fület fognak gyártani. Uh -huh. És ezért nem is lesz népszerű. Nem is lesz népszerű. Egy kis barna lesz, fogadjunk. Malami, <gül> valami barna. Valami baj. Tehát mindegyiknek van azért valami specialitása. Uh -huh. És hogy a német 19. században a hogy nevetve fogunk menetelni egyszerre. Egyszerre. Vagy valami ilyesmi. Igen. akik nem kaptak rétestestére. Uh -huh. Figyelj, a, a, most az ungár Klárát ugye közösen jól ismerjük. Fogalmazzak úgy, hogy nagyon buta volt a tanácsadója? Ez, én beszéltem vele azóta. Igen. Mikor, ez így, mikor ez így kirobbant, és ebben nem volt neki hogy az egyéni akciója volt, és csak a saját butaságát tudjuk itt megemlíteni. Tehát tényleg azt gondolta, hogy... hogy... Hát volt egy rossz pillanat a fogalmazunk így szerintem. De nem volt senki, aki azt mondja a környezetében, hogy figyelj, nem veszünk rá senkit, semmi, de... Konkrétan a környezetében a, a, konkrétan a barátmű elleneszte ezt legjobban. És ennek ellenére is? Tehát uh -huh. ő tudod, hogy ő együletesen, hogy is mi a makacs Makacs igen, most tényleg folytatni akarja, úgy hallom. Strasbourg. Arról van szó, a hallgatóknak mondjuk el, hogy lemelegezte Kocsis Mátét. Hát áttételesen. Áttételesen. Hát, hogy... és, uh, ja. és rágalmazási pert indított Kocsis Máté, amit aztán simán nyer 2 millió forinttal az első fokon. Ugye lehet, és ha megnyedi Strasbourgban, tehát én nekem már a népszavazás ötletükkel is az volt a bajom, hogy ilyen lényegtelen dolgokról szólt, hogy kötelező kamarai tagság szűnjük meg. Szóval ilyen, ilyen tényleg ez a, hogy is mondjam, olyan tűnt, és ez meg a pótselekvések pótselekvése, mert most érted, és ha elmegy ízébe Strasbourgig, és, és ott az az ítélet, hogy nem lehet megbüntetni ezért, mert a vélemény nyilván és a beleférés, akkor mi lesz? És akkor semmi Tehát, sem hogy semmi. a de. világban semmi. Tehát az én ah, nem tudom. Tehát ne, ne jó, de hát, hát ér, olyan? O, olyan, de most Ungár lára a ha hogy azért se csinál ilyet az ember, mert akkor olyan, mintha homofób lenne. Ja, hát meg nem is tudom, olyan, mintha ilyen izjel lenne, ilyen is vénasszony. Igen. És Jézusom, ez meg... mi lett belőlünk, te, para. És, és mi őt szeretjük. Tehát hát két... Két... igen, azért oldal, hogy mi lett belőlük ebből a generációból. Ja, ha meg mi lett belőlünk, meg mit mondanánk róla, ha nem szeretnénk. Tehát ezt ja. képzeljük bele. Ja, ja, ja. Mindegy, szóval fáj ez nekem, de egyébként meg roható nem érdekel. Azt magyarázd el akkor, mert azért te ezeket jobban érted az összesküvés elméleteket. Hogy a ezt az, észre, amikor az Ednard Snowden kideríti a KB, mi az igazság, akkor hát borzalmas dolgok garil neki, leszámítva az, hogy Amerika mindenkit lehallgatott, akit lehet, tehát téged is, engem is, és a OTP-t is, és bárkit, hogy miért szavazott úgy a Fidesz csak KDMP, hogy ne adjunk neki menedékjogot. Hiszen ha, ha Amerikát Hú, valaki Egy utálja, azok egyszerűen. mi vagyunk, nem? Tehát azt történik egészen egyszerűen, hogy most le szivatni lehetett volna az Egyesült Államokat. Igen. De ezek a birkánk, akik ott ülnek, valószínűleg, ezek azért tudod te is, hogy ilyen önálló akarat nélküli bábok? De, miért, de nem értem ezt ezt... meg. De miért? Azért megkémkedett, és az Egy nem történik szép történik, dolog. Történik, hogy miről van szó? Arról, de egyszer nem fogták föl, hogy miről van szó. Tehát ú, nem tudom. Szóval annyira buta, istenem néha annyira fáj nekem ez. Hát se, én sem tudom eldönteni, hogy ennyire buta legyen egy Igen. európai parlamenti magyar képviselő. Igen, ez történt eddig. Egyszer nem fogták föl, hogy mi van, mert. Uh, És ellene ja. szavaztak, lényegtelen, mert a szavazat ettől még érvényes volt. De eh, érted, már Putin is befogadta. Már az se segít? De, hogyha... A 244, ugye, már előre szóltak, a Fidesznek, hogy itt van egy nagyon jó lehetőség, hogy most akkor visszavágjanak ugye a Colin bell <kül> nem csak, hogy szavazzuk meg, hogy menedékével kapcsol az EU-ban, hanem azon a is fel, hogy Magyarországra jöjjön, és Igen. itt ajnározunk. Igen, hát, szénészakot volna. Miután korálisan kényeztette Putyint az egész magyar kormány. Hát ez van a minimum. Most te ez van. Hát mondom, én nem tudok csomót kötni az egészre. Mert vagy, érted? Az szóval nem lehet, hogy a Colin is, ellen, vagy a is ellenség, és a Snowden is ellenség. Igen. Tehát ez így nem megy. Hát neke, ne, ne, nekik megy, nekem nem megy, érted? Hát én ja, értem érted? De vár, vagy hoz, vagy, mi gondolkodunk Nézd. Hozok rosszabb esetet, jó? jó. De űsz vagy van valami a kezedre. A Lázár János, aki a, a rendőrségen, a NAV-nál, meg mind, mindenütt, elrendelte a vizsgálatokat az öko ellen. Igen. Ítéletek után azt mondja, hogy nem hiszi. Én komolyan mondom, ez három napig ültem a konyha van és azt nem mertek hozzám szólni. Figyelj, ez, ez mat. Ez a logikailag mat, Meg nekem minden, hogy matt, de, de miért, miért ebben a pillanatban olyasmi, hogy azt állítja, hogy nem hisz önmagának. Hát nem ő az állam. Az a baj, hogy nem teljesen. Ebből az ítéletből is látszik. Tehát vannak még olyan területek, ahol sajnos a nemzeti együttműködés nem működik. Tehát, tovább még nem jutott el az üzenet, ahol még nem értették meg a küldetést. Dehát, és ezt mondta a bíróság, rendőrség, ügyészségre mondja? Uh -huh. Igen, igen, igen, ügyészségre nem mondja. Ja, azra nem mondja, de. De ilyenkor. Nem lehet pofán vágni, érted? Tehát, hogy valami erkölcsi kárpótlást kapni az, hogy, hogy, hogy valakiről megjelenik. Tehát ezért, figyelj, mondok, a sztálini bíróság, ha valakit ártatlanak tekintett, akkor jó, még megölhette, de ártatlanak. Tehát a, bíró, a sztálini bíróság ítélete is érvényesek voltak a sztálini rendszeren belül. ilyen ítéletet, ezt érts meg. Hogy? Nem hoztak ilyen ítéletet. Na jó, de itt most hoztak egy ítéletet, ami hát, minden állampolgára kötelező érvényűnek kell tekinteni, gondolom, ha, ha, ha ez a bíróságnak az értelme. De tudod, ez a, ez a régi vicc... Ő a miniszterelnök helyettes, érted? Ha ez egy komoly ország lenne, ebből belpolitikai válság kavarodnak, persze ez egy komoly ország így nincsen válság se. Volt ez a régi fölt, hogy milyen különbség az elmebeteg és az idegbeteg között, és hogy az, az elmebeteg az azt hiszi, hogy kétszer kettő öt, és az idegbeteg meg tudja, hogy kétszer kettő négy, de kevesli. Igen. És ezt csinálja jó. most uh -huh. ezzel az ítélettel. Jó, ez nagyon jó. Ez a viccet, ez jó, ez megvilágította. Igen, azért ma próbáltalak a helyes úton elindítani. Igen, érdekes, Érne. hogy... Érdekes, hogy hogy, van, hogy vagy ennyire empatikus az agyukkal kapcsolatosan? Ez minek Miskolcnak köszönheted érted ezt, hogy, ne, -hogy Nem, érted ezt? nagyon hosszú zűlött életemnek köszönhető, hogy... Tudtam, hogy, mindest, hogy lesz értelme. Meg a feleségemnek, mert a feleségem az nagyon empatikus, és én tőle is mindig empátiát tanultam, hogy uh -huh. minden lényt meg tud sajnálni függetlenül attól, hogy az, az, az növény állott, vagy ember. Most te a csányit azt sajnálod, hogy nincs már OTP-je? Már rég nincs neki, de hogy így az egész OTP így elment. Hát az nem, az, így magában az úgy nem, az egy pénzügyi transzakció, az több jó. Az jó lett? Az jó sikerült? Hát valakinek jó lett, tehát én, én, mindig, én tudok például annak örülni, hogyha van ötös alattó, még akkor is, ha nem az enyém. Igen? Mert arra gondolok, hogy valakinek milyen valakinek valaki jó, jó lett. jó és elmehet ebből az országban, Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ugye a sikeres magyar ismérve az, hogy már nem magyar, és én ennek alárendelek mindent. Uh -huh. de Én tényleg én azt szeretném, hogy lehetőleg én 2000 kilométernél messzebbről én nagyon együttérzően figyeljem a magyar cselekedeteit, és az azt megválasztó magyar népét. Tehát én... Tehát <gül> tulajdonképpen csak a szépre emlékeznél a távolból, ugye? Nem, nem, nem, még nem is, hogy ne, egyáltalán nem. Tehát én igen, hát az ember az, az úgy meg kell, hogy hajoljon a többség akarat előtt, mint született demokrata, uh -huh. és azt gondolom, hogy ez egy fontos A lelked már gyűlölöd le. a többséget, én már régóta. De, de, de hajnaban, akkor fölriadok, rájövöm, és mondom, hogy gyűlöllek többséget. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ilyen heves érzelmeket én nem vállított irányukba én inkább a, azt a fajta dolgot. Tehát, hogy tehát, tényleg, most megyek majd ide, rá. van itt egy ilyen rendelőintézet, és, Tényleg elvégzek most, hogy ilyen, vagy elvégeztetek magamon egy ilyen újabb vizsgálatot, hogy biztos, egészen biztos, hogy ez a fajhoz tartozom el, uh -huh. és mindig reménykedem, hogy így kiderül, hogy nem. Tehát, hogy azt mondjak, hogy te UFO vagy vagy, uh -huh. vagy, vagy valami. De nem tudom, szóval nem, nem. Közösséget vállalni velük nem fogok, de tökéletesen megértem őket. Ilye, a, a de azt hiszed, hogy a, a többség hallgatja, amit mondasz, azért beszélsz ilyen finoman velük? Nem, a többség rohadtul nem hallgat semmit már, ezt te is pontosan Igen, tudod. Ezt, ezt, ezt akartam mondani, hogy á, egyáltalán nem hallgat semmit. Néhány velünk egyetértelmisége hallgatja ezt a beszélgetést, és egy-két Igen. És most egyébként meg senki. A Gábor hallgatja, és akar kérdezni valamit? Milyen Gábor? Hát, na most figyelj. Hát, aki két havonta egyszer azért csak kérdez tőled valamit, szia, hát, szia, para. Fia. Uh, annyira helyesek voltak, amikor a beszélgetésetek végén mindig valahogy a kis állatokról szót. Ezt persze majd azért a Baki megtehet értőfüggetlenül, függetlenül, de mivel te nem csak érintett, hanem ugye uh, szakembere is vagy a kérdésnek, hogy, hogy egy. Uh, um, egy bizonyos farkasról, aki ráadásul egy délvidéki határunkhoz közel kerítést uh, gyak, ugye, ugye leküzdött. Erről mi a véleményed? Hallottál talán a pécsi esetről. Meg lesz, nem lesz? Egy óra vezet, azt hiszem, most éppen ő álnyerésre. Hát én, az az igazság, hogy én nagyjából tisztán vagyok, hogy az egy minden állat, hogy nagyon szereti, hogy reggel a tányérkájában ott van a reggel. Ugye. Tehát hogy én arra gondolok, hogy ez a farkas éppen nagyon rosszul érzi magát, már valamira szeretne visszamenni, csak ilyen béna. De, de nem ment el túl messzire, tehát abban biztos vagyok, és hogy már rohadtul éhes is, és én arra gondolok, hogy hamarosan visszamászik a kerítésen, hogy olyan bénánk, hogy nem találják meg, de szerintem meg fogják találni. Az, az egy iszműk téveszme, hogy a, a parkasnak nagyon jó egyedül Magyarországon, tehát hogy az az hülyeség. Igen, csak azzal érvelnek, akik kérvelnek, hogy a csalikat is kirakták, és se jött vissza, lehet, hogy ahogy mondod még nehémi eméhes, és majd amikor holnap beszélgetünk, igen, akkor igen. addig nem a haza egy Nagyon állat a ha belegondolsz. Tehát azért gondolod, hogy egy tök idegen közegben van, valószínűleg már ott született, de ha nem is, akkor se töltött sokat. És a Petőfinek a Farkasokdal a című verse, az nem érdekel? A... Petőfi, adjál már. Érted, a kutyákkal, a, a Farkasokdal, ami nem felejtettük el, hogy az éhiség, az éhezés, de a szabadság igen, Már ez, nem számít az, semmit. 40, a 30 év alatt farkasokra igaz. 30 fölött meg azt mondta, a francot érdekel a szabadság, én jól akarok lakni. az az a szomorú, hogy igazad van. farkasok is ez a vélemény. Jaj, igen, a farkasok is már jól akarnak lakni. Jól van, kis, kis nyuszkó, puszkó, Jó van kis news vigyázzatok vigyázzatok figyelzetek Kis állatok Jó. jól vannak, ugye? Jó, óránat az a nyuszi, de egyébként uh -huh. de jól van. most fogat előttem, mert azon kellene a, Hallok, Hallok, Csampus, Hello. Hello. Mm, a nőt hallgassuk. There is a hot wind blowing Moves across the oceans And into every port A play A black play There's danger everywhere And you've been sailing And you're alone on an island now Tuning in Did you think this was the way you are would end? Hombre az angyali hang közé emberi hangok keverednek. Tiszteltem. Szia Tibor. Szervus az előbb a parával és ő azt mondta, hogy vagy élzik az ember, vagy szabad, ugye? Hát kb. igen, kb. Na nem úgy van, nem úgy van. Elmondom neked, hogy van. Úgy van, hogy te az előbb a szegénységről beszéltél, hogy mm. nagyon sok szegény ember van. Erre utaltál, hogy van egy csomó jó aki viszont ilyen mindenféle uh, családi vagyonokból és különböző juttásokból él, és nem dolgozik, nem? Mm, igen, igen. semmi hasznos az nem tesz. Uh, röviden szeretném elmondani neked, miről van szó. Uh, az előző megbúgott, nagyon sütött rendszerbe is loptak az emberek, de senki nem volt a büszke, nem dicsikerett vele, és közben nem sértegette azt, aki kilopta a szemét. Most viszont kilopják a szemünket, sértegetnek minket, és ugyanakkor nagyon-nagyon pofátlan gazdagszanak, és nem is szégyelik. A nagy vezető, a vezér azt mondta, miért egy évet akarok? Miért évet? Mi a program? Folytatjuk! Az emberekhez nem jutott el az üzenet. Hát ő ezt bemondta, ezt a kormányrádió rádió, tévé, szócsövek is szében bemondták, ezt az emberek nem kapcsoltak, vagy buták. Az egyik, a másik az, hogy dolgozói szegénység halottamáért, hogy egy dolgozói szegénység. Igen. Ez egy olyan abszurd, olyan nonszenz, hogy valaki dolgozik, és úgy szegény, hogy dolgozik, és nem tudja kifizetni Igen. a rendes munkájában, Igen. a a rezsijét. Én ismerek már a vendéglátót, aki három helyre jár dolgozni. Nagyon sok embert ismerik, aki tanár, ismerek olyan, aki tűzoltó. te behegyünk utazik, hogy mélyen ne haljon. Tehát az emberek le vannak vagy nagyon minimális jövedel szintre, és most azt a hogy mondták, hogy tényleg emelni kéne a a de fogsz gazdaság a gazdaság Ez ezt Évekkel korábban mondtam, hogy műsorra próbáltam elmondani hogy Rendesen meg kéne fizetni azt, aki dolgozik Mindenkit, aki normálisan dolgozik De tudod, az van, hogy szerintem Mint az emberi önzés vissza a világot Az a jómódú gazdag ember, akinek vagyona van Az nem gondol arra, akit kihasznál, dolgoztat, az azt mondja, nekem kell még több, még több, még több De kúszolj, maradj csende Szóval én azt szeretném mondani Ha még szabad folytatnom, lehet? De mondjad hogy a nemzeti burzsázia, ami szerintem a vagyoni helyzetét tekintve, figyelj a diszentjára, egy az átlagnál okosabb, ravaszabb, elevenebb, korábban nyúlt ember, jobb pozícióból, jobb szituból, meg tudta csinálni, hogy lenyúlt a gyárakat, üzemeket, privatizált. Voltak egyben is a nagy haszonra, és van is Svájcsev, a pénzét, voltak, aki részvényekbe, jó részvényekbe nem itthon, nem tribuszer, nem lúpis, nem lánc itt szó a lényeg az, ezek az okos emberek például sajnálva hordják a pénzüket. Persze. A mai politikai vezetés jelentős részének nagyon nagy vagy olyan nem itthon, külföldi jó, megbízható bankokba és nagyon jó gazdasági részvényekbe. A nép, a birka nép meg béget. Tehát gyakorlatilag azért vagyok elkeseredve, hogy amikor azt hallottam és felháborodtam, mint te is, meg a para is hallgatja, hogy dolgozói és aki dolgozik, hogy lehet szegény, annak meg kéne élni. Főleg ha egy ketten dolgoznak. Jó mondjuk valaki nem dolgozik. Annak is meg kell tudni élni, aki egyként dolgozik, és eltöröljük a feleségét, egy vagy két gyerekét. De az, hogy emberek nem élnek meg, az, hogy elszegényednek, és most mondok egy adatot, a nyírségben, vagy nem tudom hol volt a bátyám, minden heti tartó volt valamilyen dolgozói alkalmi listán. A többinek nem tudjuk, hogy miből van jövedelem, miből élnek. Ha, ha ez így megy tovább, és ennyire őző, és arrogáns és antiszociális, és érzéketlen lesz a politikai vezetés, ennek a rossz vége lesz, nem én mondtam, már sokkal okosabb emberek már ki, fogták, már ki tudták mondani, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van a gazdaságunkban, nem tudom, hogy érthetően, amit most érjáim mondtam. Abszolút, abszolút. Köszönjük is, hogy betelefonáltad, kétségbe esésedhet, osztjuk. De rövid mondattal? Rövid mondattal, a, igen. Annyit szeretnék mondani, hogy Tibor, Nektek itt a Kúrádióban, a Igen. klubban, meg a többi maradék is viszonylag liberális és viszonylag megengedő és toleráns adóknak rá kéne kapcsolni, és szerintem el kéne jutatni különböző helyekre, különböző fülekbe valamilyen formában. Az internet lehet, hogy kevés, lehet, hogy más is ki kell találni, de én úgy veszem észre, mintha valaki ott a parlamentben kollaborálnak ezzel a rendszerrel. Tehát akik bejutottak már oda, féltik a négy éves fixi, fixüket, meg egy-két igazgatói, kurátori egyéb állásukat. Fá itt valami olyasmi, rendes együttműködés van, korpor korporatív rendszer, buszfél korporatív rendszer, aminek rossz vége lesz. Magyarország egy jó gazdasági környékűt élő ország lehetne, ha a közlekedést, ha az ipart ha egy csomó dolgot innoválnánk, ahogy emlékeztetik a az új technológiát kéne, nem a régit, és ha nem lenne luxus luxuskéreső baromságra, mint a foci, hát a valaki megvan t rendben van, vegyen 50 gombfoci csapatot, de ne akarja eltartani az 5000 olyan futbolistát, aki nem megy biztos átterjedt, kimennek, sétálnak jobbra-balra, azt mennek be. Volt jellemes kamerás felvétel. Tehát a foci, mint olyan bedögött. És még egy, ezt hagyd mondja még egy bele, én szerintem, ha valaki egy több oldalról is támadható, iszonyú korrupt fogadási rendszert támogat ezzel a dologgal, akkor az önmaga is bűnös és bűrészes. Tudjuk az egész fogadási rendszert Ázsiából, Európából oda manipulálják, nem tudom, tudom, hogy volt Jared Zsu, aki kiküldött az emeletről. Maga az a focisport meg van rohadva, meg van rohadva. Az egész látványosan bizonyított manipulált. Ebbe pénzt tenni. Nagyon nagy bűn, vagy pedig az az ember, aki ezt csinálja, ő is ebből akar profitálni. Finom voltam és visszafogott, nem baj? Jó volt, nem köszönjük van. szépen. Köszönjük. Búcsán. Ciao. One of those black cat nights The moon had gone out And the air was thin It was the kind of night That the cat would drag in I'll never forget it We had a fight Then you turned around Turned on the light You left our bed, then you moved downstairs to live with her instead. Yeah, just one floor and a shout away. I guess I should have moved, but I decided to stay. Did I drink some poison, Did I drink some poison that I don't remember now? Lauri Andersont lealkítok miatt Brian Péter, szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és mindenek előtt ne feledkezzünk meg arról, hogy ma minden szentek napja végre. van, aki az egész keresztény világnak fontos. Feltételezhetően mindenki kiment a temetőbe, és meggyújtotta az emlékezés mécsesét, bizony be, hogy nem gyűjtotta fel a temetőt, világot is elhelyezett, és akkor ennek köszönhetően így emlékezik is. Holnap viszont már halottak napja lesz, tehát azok, akik ma nem tudtak kimenni a temetőbe, azok biztos holnap kimennek és emlékeznek szeretteikre. Természetesen, mind, ahogy a mondják, mindenki vigyázzon arra, hogy az értékeiket e, ne hagyja szét, hisz ha túl sokan vannak, akkor ott vannak a zsebesek is. E, meg arra is vigyázzunk, hogy a friss elvetett világokat, vagy kocorukat valaki ne vigye gyorsan, odébb. E, ennyit a megemlékezésről, és akkor ugorjunk egyenesen Törökországba, ahol most előrehozott választások voltak sikert nincs, de érdemes odafigyelni arra, hogy hogy lettek az ellenzéki lapokból, tévékből és rádiókból azonnal kormánypártiak, egyszerűen megszállták. Őket kineveztek új vezetőket, és így persze nem volt nehéz igaz mé nem tudni, és csak miután három órakor zárták be az urnákat, még azt sem tudjuk, hogy hány százalék vett részt, meg az eredményt sem tudjuk, de ö, megfigyelők én is egész már hallgattam, arra engednek következtetni, hogy áttörés változás nincs, ami persze jó az Európai Uniónak, hisz Németország is azt szeretné, hogy egy erős Törökországgal álljanak szembe, aki mindent meg tud tenni azért, hogy a migránsokat előbb dobott tartsák, vagy azokon keresztül majd visszautalják oda. A jó Isten tudja, hogy mi lesz ennek a következménye. Minden esetre törökök nagy nőkkel lehet, hogy úgy döntött hogy minden marad a régiben. Aztán e, mi vár ránk? Hát ugye itt vannak emlékezünk, de hamarosan ünnepek lesznek, ünnepelünk az operába is, mert akár hiszi a kedves hallgató, akár nem hamarosan. E, Rost Andrea jelentkezik egy dalestel, egy nem mindennapos dalestel, mégpedig nem máshol, hanem az Erkelbe, ahol nem ő fog ott állni a színpadon egyedül egy fekete zongorával, hanem a frenák társulat emberei lesznek ott, szenzációs lesz. Aztán még érdemes két-háromszor beszélnünk, a ö, egyes médiahírek azt mondják, hogy enyhül a terror a közel-keleten. Én ezt nem így látom, mert a terror hullám az ö, igaz, hogy az izraeliek több palesztin holtestét, terrorista holtestét a hétvégén visszaadták. Ennek ellenére ö, a nap folyamán is ö, több izraeli megsérült az új palesztin csodafegyvertől, ami szerinted mi csoda. Aki is. Így van, vannak már kések, amiket ismerünk rejtőtől, vannak már porcelánból is kések, hogy ne lehessen, amiket ismerünk a konyhából, ami nagyon éles, és akár de. az ember az ujját is le tudja vágni vele, aztán és feltélesződben attól nem kapunk vérmérgezést, de ha többször belénk szúrják és kiúzzák, akkor azért az nem jó, ezzel próbálkoznak, az új csodafegyver mellett természetesen használják a gépjárműveket is, és ha tehetik, akkor a tömegbe hajtanak. Ja, e, ennyit a közel-keletről, A közelkelet esetén még e, meg kell említeni ugye, azt az orosz repülőgépet is, pedig én általában pozitív dolgokról szoktam beszélni, igen. hát ez nagyon igen. nem pozitív, aminek több mint 200 ember a fedélzetén életét vesztette a szinály e, félsziget fölött lezuhant, pedig nem is volt olyan öreg ez a repülőgép, vagy nem volt karbantartva szóval természetesen a szélsőséges iszlamisták azt mondják, hogy ők lőtték le. Hát ezt többen cáfolják is. Olyan várról irányítható rakétájuk, amik ilyen magassággal elrepül, még nincsen nekik, vagy lehet, hogy már van nekik, nem tudom, te mit tudsz erről? Hát az, hogy a, nagy a szájuk az araboknak, nem ők voltak. Nem ők voltak, de így is ö, ö, több mint 200 olyan ember között, gyerekek is, akik nyaralni voltak a, ö, ö, Egyiptomba, illetve lenne az Egyiptom és Izrael közötti tengerparti részbe, Sárembe. Én a Carbontakor e részlegre gyanakszom? Hát igen, de úgy látszik, hogy meg kell azon válogatni, hogy milyen csáterekre szállunk föl. Ezzel persze én nem akarom azt mondani, hogy vannak olyan orosz csátorek, amik nincsenek karbantartva, de ha jól olvastam, akkor többször figyelmeztették őket bizonyos rendeletek betartására. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez a gép nem volt rendben. A pilóta segét is kért. Mi és szépet elmondani, azon kívül, hogy az idő nem rossz. És hát azok, gyönyörű. Holnap is, Miért holnap is ilyen lesz amikor nagyon sokan ellátogatnak a temetőkre, vannak akik majd engem jönnek el meghallgatni a Hunyadi térre, a generációs klubba. Mit csinálsz ott ott ott Előadást tartok, ez egy idősek klubja, egy zsinagógának a szervezésébe. Minden hónap be ezt ellátogatok hozzájuk, és iszonyi izgalmas velük együtt. Egy De a téma van. Eltölteni. Természetesen a közel fogunk beszélni közel az egészségről uh -huh. és a hosszú élet titkáról, és arról, hogy hogyan érezzük, vagy próbáljuk magunkat jól érezni a bőrünkbe addig, amíg itt vagyunk. Tehát miközben esz, eszitek a szendvicset, a síta a problémáról beszélgettek? Igen, igen, hát azt is meg kell beszélgetni, és ezek a 50 éven felüli emberek, ezek nagyon jól értesültek, úgyhogy uh -huh. utaságot nem lehet mondani, mert azonnal kiavítják az ember. Utána persze, aki egy kis bajerral vágyik, az egy másik rádión hat órakor meghallgatja. A temetői sétámat, amit Radnainél, Fogarasi Katalinnal meg megálltunk egy-egy ponton, és az emlékezés és a temetkezésről fogunk beszélgetni. A beszélgetésnek van egy nagyon érdekes része, mert felvetettem azt a kérdést, ami most nagyon aktuális, akár itt a minősorunkban is, hogy a minap kint egy temetőbe valakit meglátogatni egy keresztény temetőbe, és ott láttam, hogy a, a sírra rá van téve egy papír, hogy menjen az illető az irodába, és egyre több síromban ilyen, az az hogy lejártabb élet, ez megdöbbentő, mert nem szeretek az zsidósággal példálozni, de az zsidóknál békén hagyják a halottakat, és amikor eltemetnek, az forever az egy egész életre, ez a mindörökség. Á, nálunk nem. Nem szokták kidobni az ne, eset, kidobják akkor nincs, aki fizessen. Simán kidobják. Érdekes módon, mondott a Fogarasi Katalin, mert a temetkezési szokásokról beszélünk majd a műsorba, azt mondta, hogy hát igen, azért vannak egyre több ezek a szórásos temetések, mert ezt még valahogy az emberek meg tudják fizetni, mert egy igazi rendes temetés az, az általában egy millió forintnál kezdődik. Jól látott. Úgyhogy arra kérem kedves hallgatóinkat, hogy tessenek elkezdeni gyűjteni, hogy ne legyen probléma az unokáknak tisztességesen eltemetni önöket, és azt hiszem, ami nagyon érdekes, erre nem, nem sikerült utána járnom, úgyhogy innen neked egy feladat, hogy vajon ki lehet -e előre nagyon hosszú időre, mit tudom én, száz évre fizetni, vagy az ember legyen a nemzet nagyja, és akkor a holt, illetve a sírját nemzeti síremléknek tekintsék, és akkor nem lehet kidobni. Valami Nem, ilyen... tíz év vagy és... mi a maximum, valahogy így van. Mennyi? Tíz év vagy ilyen nagyon kevés. Nem tud De megcsinálni, nem hogy örökre... Akkor tessék egy magántörvényjavaslatot benyújtanak. <gül> jó, a kedves hallgatók majd népszavazást szerveznek neked időbe sorba, <gül> hogy ki <be gül> tud adni, jó. és akkor szavazzuk meg, hogy lehessen száz év. Megvenné valakinek a nyughelyét. helyét. Így van, és akkor búcsúzunk azzal a kedves hallgatóktól, hogy öröm volt velük lenni ezen Igen, a hétkében is. Igen, Bízunk benne, hogy az örökkévaló és az egészség is azt lehetővé tesz, hogy jövő héten ugyanakkor ugyanígy és ne szelejtsék. Szeressük abban. az unokáinkat és a gyerekeinket már most, és mindent tegyük megértük, és már most érezzék jól magukat, és nem kell, hogy majd akkor marakodjanak, ha mi meghajtunk, ja. tehát most éljük föl, Együnk sok-sok gyümölcsöt, tájunk az ablakot koráreggel, reggel, nagyra, hogy a friss levegő betóduljon, üljünk, kávéházazzunk, érezzünk jól, és természetesen hallgassuk a rádiókút, mert abban sok értelmes dolgot lehet, és élet, életviteli tanácsokat is hallani, mint például a miénket most. Brian Pétertől köszi. Csáu-csáu. ciao, csáu. ciao. Csáu. Ciao. CR, the one that's always blinking 12 noon, because you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time, just the way it came from the One day you get that letter you've been waiting for forever and everything it says is true and then in the last line azok hogy ez hihetetlen szármusz, Robi! itt Tía, Baki, és hát köszönöm a hallatokat, hát elég nehéz egy ilyen szexuális töltető szám után nehéz, megszólalni, mi? mert gyakorlatilag benne volt a Zsoltán kezdve. Sok minden. Idézője, az összes is mert hát Igen. ilyen vágykeltő szám. Furcsa volt, megmondom őszintén. Mi hallgatok ilyen mert és És azt, azt éreztem, hogy fú, hát most valaki valakivel ágyban valahol Elköszön. egy tenger, tartom pálmafák és egyéb szeretnék lenni mondjuk. Sok helyen voltam az elmúlt két hétben, Barcelonától Londonig és franklin no, Frankfurtig és el kell mondjam, hogy, hogy elgondolkoztam a dolog. Hát sok mindenben elgondolkoztam. Az egyik dologban az, hogy nagyon szívesen élnék bárhol máshol. Ez azért furcsa, mert az én mások országban értem Amerikától Angliáig, és úgy gondoltam, hogy mégis barom jó helyzet a Magyarország, és hogy mennyire szeretek itt lakni. Hát jó hely ez a Magyarország, de már nem szeretek itthon lakni, de nem erről akartam beszélni, arról, hogy milyen jó az, hogy az emberek határokon át így át tudnak menni egyik helyről a másik helyre. Képzeljétek el, hogy én elmentem Barszalonába úgy, hogy gyakorlatilag a személyigazolványommal igazoltam a beszállókártyámat, de nem a checking pultnál, csak a már magánál repülőn, hogy tényleg én vagyok, akinek ki van állítva ez a jegy. Uh -huh. Ugyanígy visszafelé is, uh -huh. és elmentem úgy, úgy Angliába, hogy a kutya meg nem kérdezte, hogy én honnan jövök. Látták az autót, megnézték a, a Kalénál, a Komnál a, a személyigazolványomat, kiadták négyet, és mehettem. Ja, furcsa dolog a szabadság. Én, és hatalmas érzés, és nagyon jó érzés ez a szabadság. Én éltem 90-es évek végén Angliába, akkor, amikor még emlékszem, hogy volt, és hát nagyon komolyan sorba kellett órákig állni, megkérdeztem, hogy hova jössz, mit csinálsz, miért ti vagy itt, mennyit fogsz keresni, mennyi pénzed van, hol fogsz lakni, kiméről kellett ezeket igazolni. Ja, ja, ja. Bunkát nem is lehet vállalni, csak, csak azt hiszem, óperkedést elvileg. Persze, mi dolgozni mentünk ki. Tehát, hogy, hogy, hogy sok ilyen volt, és ezek a dolgok már elmúltak is. És ezeken túl vagyunk, és egy nagy közösségnek a részeként ugyanúgy, elfogadnak minket, mind a németeket, a kosszákokat, Nyilván nem olyan, stár, vagy nem olyan kategóriában kezelnek egyébként, mert megvannak azok a munkák, amit először a bolgárok, románok, magyarok végeznek Angliába, de tovább lehet lépni. Nyelvtudással, lojalitással, szorgalommal karriert lehet csinálni, és van egy barátom, aki hát ő egy hátrányos helyzetű valaki, aki egy csodálatos ember, okos, ügyes, aranyos, de úgy hozta a sors, hogy őt e, e, Ukrajnában pottyant adta ki, méhe, és szállásul, e, hogy is mondjam, félig meddig halmazott a mert hogy félig zsidó, félig cigány. Jaj jaj, jaj, jaj, jaj. Tehát ő tényleg egy, egy, egy, egy dolgozott azért, hogy szabad legyen. Pár éve kapta meg a magyar állampolgárságot, és most már Londonban dolgozik. Uh -huh. És hát nagyon büszke vagyok rá, mert, mert elvégzett egy egyetemet, Igen. sőt mindjárt kettő. egy Csomagoló üzemen dolgozik, picit többért, mint a minimálbér, de a sok túlórájában majdnem két havi bért keres egy hónap alatt, uh -huh. és hát senki meg sem kérdezett tőle a hova tartozását, meg vannak elégedve a munkájával, és jól érzi magát, mert nincs megkülönböztetve. És uh -huh. akkor rájöttem, hogy mennyivel elfogadóbb az a társaság, vagy társadalom, ahol ha felszállsz a buszra, akkor mindenki mellett valami más náció ül. Ül egy ázsiai, aztán egy afrikai, aztán egy európai, aztán megint egy másik ülemzet. De ez multikulturális ez, társadalom. Igen, és tudod, mennyire jól éreztem magam benne. Há, hát, és panahországon ugyanez volt. El voltam egy ingatlan közvetítőnél, aki egy nagy német ingatlan uh, uh, közvetítő cégnek a, a, az alkalmazottja, de ő olasz volt. Megmondta, hogy hát olasz gazdaság most nem annyira jó, meg is spanyol tanult, meg csak 27 éves nincs barátja és most jól ez a itt. És akkor ilyenkor úgy megfordul hogy biztos, hogy mindig kerítést kell húznom magunk közé, ha már egyszer 25 éve leomlott az a kerítés. Hogy biztos, hogy be kell zárkóznunk, és elkezdtaszítanunk azt a dolgot, ami miatt fejlődik ez az ország most már 11 éve, mert azért legyünk őszinténk. Mine, eh, minej, jó, amikor beléptünk az Európai Unióba április 1-én, én elmentem Szlovákiában, mert volt a legközelebbi határát és átmentem útlevél nélkül. Én még pontosan emlékszem arra, amikor 86-ban a szüleim elvittek egy ilyen nyugat-európai kőnútra, három hétig voltunk egy Skodával, eh, Ausztria, Olaszország, Svájc. Németország, Franciaország Vasszeri, és aztán vissza, és fantasztikus út volt, sátorba laktunk, konzervetettünk, akkor volt jó dolgunk, hogyha éppen mondjuk mitől miért babújás volt, csak most mondtam valamit, nálam, nem állam, hogy annyiketet tudom, hogy voltak jobb és voltak rosszabb napok, de boldogok voltunk, mert világot láthattunk, és gyakorlatilag akkor ilyen 50 dollár volt az éves valóta keret, úgy kell tasszítsoktól, meg mindenfajta helyről összeszedni a balupát, amit aztán azokba dugva, meg a, a gyerekmadrágomnak a zsebében összevarva, meg ilyesmi helyen vittünk ki. De boldogok voltunk. De aztán rájöttem, hogy azt, ezt nem lehet eljátszani mindig, csak három évenként, illetve sok ebben nem tudta ezt sem megengedni magának. De most már, amikor gyakorlatilag egy, egy intensity, egy áráját el lehet menni Balszorunába, Londonba, Németországba, Hollandiába, vagy Franciaországba és nyilván ott is vannak hostelek, tehát vannak oltások. És itt hát az embernek a nyelvtanulás az, az a legfontosabb. Tehát én a gyerekemet arra fogom értezni, hogy mindegy, hogy mi lesz a életben, de nyelveket beszéljen. Hírtokból. Ahogy a politikai helyzetet ismerem, kmellebb uton menni kell. És ha menni kell, ahogy ugye annak ide György Dáspéter fel vagy megénekelt, hogy ha feltűnik a jel a falakon, akkor, akkor egyszerűen menni kell. Nekem már ha feltűnt. Sőt, nagyon az, azt gondolom, hogy menni kell, csak azt nem tudom, hogy De az nagyjából világos, hogy, hogy London a negyedik legnagyobb magyar város. Hát Londonban bárhol jártam Covengarden-től a szóhóig és és a nem tudom milyen márkettől a, a központig, a trafalgar Magyar hangot, magyar szót mindenhol találtam. Az egyik helyen beültünk egy ételembe és kérdeztem, hogy hát akkor mit rendeljünk. És kérdeztem, hogy bőle have a wifi kód, tehát hogy van-e wi kód, és mondták, hogy nincs. mondtam hogy bak, hogy mm, szóval ilyen helyen néhányzat nincs, és mondták, hogy a ja, magyarok vagytok, akkor van. <gül> akkor van. És megadták a kódot, ha? ami gyakorlatilag e, egy ilyen belső kód volt, és nem ügyfő kód volt. Magyaroknak És tényleg mindenhol lehetett magyar e, emberrel találkozni, persze ennél azért jóval többet, tehát a legtöbben a lengyelek lették el e, Angliák, tehát Londonban minden negyedik ember és mindegyik hetedik magyar és az, az köztedében emberek is vannak nyilván. Ugye London 8 milliós város, tehát közel annyian lakják London, mint most Magyarországot, az emigrált magyarok után akik ugye nem ugyanolyan gazdasági menekültek, mint akik idejönnek és nem Szíriában szeretnek jelni, de nem a szírekről beszélnek, hanem a többiekről, akik a szírekkel együtt bejöttek, ugyanolyan gazdasági menekültek csak arról nem beszélünk, mert az Orbán Viktor és csapattal, illetve az elmúlt pár év politikai helyzete tette azzá, amik e, rengeteg magyar orvos van hogy de van egy barátom, aki minden ki műncseször, de azt mondtam, hogy hát, és mondja ezt szeretné, meg azt szeretné, meg ingatlan, meg akár, és baszta, mindenre van magyar ember, itt van egy magyar port, tehát följ, valamit, és azonnal van rá megfejtés. Tehát itt 13 font egy cigaret, de ami, mint, tudom 5000 forint, de azt mondja, hogy 3 fontot kaphat így Mindenre van magyar. És de a magyarok eléggé föltalálják magukat, nem nagyon segítőkészek, vagy legalábbis nekem eh, Amerikából nem volt jó véleményem a kint magyarok segítőkészségéről az újonnan érkezők felé, de hát, eh, és most nem magamból indulok ki természetesen. Szóval az ember jön visszafelé, át az akkor látja, mennyivel más a kultúra. Egy dolog viszont nem változott se Balszonában, se Németországban, se maghreb rettentő nagy az elfogadottság. Néha úgy érzem, hogy szívesen románnak maszkírozva hajléktalan kabálba felszállnék egy villamosra, hogy kiülne Vagy le mellém. Vagy, vagy hogy mondjam, egy zsidócsilag a nyakomban rohangálnék, akkor megnézem az arcukat, hogy ki hogy viszonyulnak hozzám. Hát hát most, azért, ezt ne teszten, nem teszten, most most. Nem kellene legyen. Ne hát, Magyarországot, <laughs> kérlek. Ne. Igen, csak ugye nyugodt is olyan, hogy, hogy ott ott is nagyon sok ember van, hogy felszáll valaki a metróra, és elkezd énekelni a fülébe dugott zenét hallgatva, senki meg nem botánkozik. Még jó. akkor sem, hogyha olyan hangja van, mint nekem. Jó, jó. Tehát, most hogy ott a szabadság van, messzi, földjéről Szeretnék, ezt, ezt itthon Magyarországon is érzékelni. És nem azt mondom, hogy, hogy részegen fekengünk, és akkor lépjenek át, minket, és hagyjanak békén hanem valahogy a megkülönböztetést szeretném egy picit itt hátrébb e, e, tolni Magyarországon. Egy időben próbáltam hinni a politikában, aztán megtömődött az élet rá, hogy politikában politikusnak ne higgyek. E, Na vannak nagyon komoly van emberek, végre. akiket nagyon szeretek, bár politikusok, de kettét tudom választani. És Jó. vannak emberek, akik bár politikusok, nem emberek, és hát vezetik ezt az országot. Nem tudom, hogy ismered azt a ciket, hogy két cápa beszélget, és megkérdezz az egyik másoktól, te ettél ma már valamit? Hogy Hát én most tettem egy úszót. És milyen volt? Hát nem tudom, kicsit zavart, hogy a volt valami dolog És te, persze, ma már van, igen, én egy politikus. De hát szóval nem hogy politikus volt. Hát onnan, hogy Genszen volt, vastag volt a, a a popáján, és sémára volt s, ő, nyalva a hátsója. Na, most, hát valahogy, valahogy itt érünk ma is. Na jó, ez tehát, jó hogy, hogy Angliában azt lett olvasni az újságban, De figyelj, hogy mondasz, a egy jó vicc. Egy Amerika. Ez jó volt a viccért, hadd meregjünk el ezen egy hétig, hogy milyen a politikus. Jó, jó van, top köszönöm, muszikám. Muszikám, egy hét múlva újra hívnunk. Ciao. Sziasztok. Csáu, Hét ciao. mi mindenkinek. Csa! Ja, nem, nem, nem. A végére euh, ne elfelejtettem, hogy én behoztam Pátkai Rozinát. Pátkai Rozinával, amikor először találkoztam, meg voltam döbbenve, mert Portugálul tanult, hogy rendesen tudjon énekelni Dél-Amerikában esetleg, és akkor megrémültem, mit akar egy magyar Dél-Amerikától. Aztán valahol ott Dél-Amerikában megnyert egy ilyen énekversenyt, és azóta már nem nézem a őrültnek, Páthai band fog szólni sütiként utoljára nektek. Ismétlés kedden lesz 11 és 1 között. Ez volt a vakás lista. Alapvetően is most is az az üzenetem számotokra vasárnap, hogy imádkozzatok, szeretkezzetek, és hát jó lenne a könyvet is olvasnátok. Na, csak. Egy fehér, egy piros, egy sárga, egy kék, egy pouco sozinho. narancs, egy kék, egy zöld, egy a vida, kék, egy sol. A noite é a morte, eu lácio, eu Do campo, no da madeira, caíng a caendeia, ém a Pereira, ém a terá di vento mudar e avançara, ém misterios profundo, ém um queiro não Eu ém vento ventar, eu fim da ladeira, ém a vigavao, festa da cumiera, ém a chuva chovenda, conversa de a daçoi é o fim da cancera, e a pele e a marcha estrada passarinho na mão pedra da tiradeira muave no sol. uma muave no chão um regato uma fonte um pedaço de pau é o fundo do poço é o fim do caminho Os costas é um pouco sozinho. Este é prego, é uma conta, é um conte. pingado, é uma ponte, un ponte. Uma peja é um gesto, um prato brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando, é a linha, eu tira, eu fim na picada, e a garrafa de cana, estelhazo na estrada, o já da casa eu o corpo na cama e o coração desado ela lama. é um passeio uma ponte é o sapo magro eu resto te mato na luz da manhã são moças quase demais fechando o verão a promessa de vida no teu coração e a pau e a pedra é o fim do caminho eu estou te toco um pouco sozinho É José, o mesmo na mão é um corte no pé. São as águas de manso, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É a pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Uma paz e uma ponte. O um sapo mar um belo horizonte, é um febre dança. São as águas de maso, fechando o verão.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 Ez